ndugu mpendwa namini kuwa umebarikiwa kuwa pamoja nasi wakati huu tena ambapo naukaribisha katika makala ya siku ileo makala ya neno litasimama tunapokuukaribisha mchungaji Joffrey inge kutoka Seattle Washington lakini hawa wanajulikana kama angaza SDG na wimbo wanasema maneno la Mungu ni taa hebu tubarikiwe ndipoa mchungaji tutlete neno azuhi hii ama junioripo baya tukisoma magazeti elimeshajambiri kuyafahamu matatizo na mafanikio ulimwenguni waliona ndio ya kueleweka jambiri kuyafahamu matatizo na mafanikio ulimwenguni Hayabashi ndugu msikizaji Namini kuwa unaendelea kubarikiwa ndani ya AJRFM na ni wakati mwafaka kabisa ambapo ningependa nikukaribishe katika makala ya siku ya leo nakumbuka makala haya wayapata kila siku ya juma ndani ya, ya FM1 4.0 na vilevile ndani vile ya Abagushi Global Radio Hayabashi Wimbo huu nitaweza kutamatisha nao kutoka kwa kwaya ya Angaza kule sehemu za Tanzania. Lakini kabla ya kutamatisha, ningependa nimkaribishe mchungaji ngige ili atuelekeze katika neno la shiku ya leo. Mchungaji ngige kutoka kule Seattle, Washington. Karibu na wakati ni wako. Asante sana mtumishi wa Mungu ndugu Ntili. E, na kupata sawa, sawa hapa katika sehemu hii ya Washington na ninawakaribisha ndugu zangu na wasikilizaji wetu popote pale wanapoendelea kutusikiliza na leo pia tunastahili kumkaribisha Mungu na kwa njia pekee kumshukuru kwa ajili ya kuwa pamoja nasi tangu tulipoachana siku ya jana na ametupatia na mwanya mwingine tuweze kuwa hai na tuendereze neno lake na hivyo tunaomba ili tuweze kumkaribisha awe pamoja nasi ipo tuweze kuendelea na makala haya maalum makala ya neno itasimama na hivyo ningependa tuombe popote pale mnaponitegea katika ulimwengu mzima mahali popote pale unaposikiliza sauti hii kutoka Washington naomba ili tuweze kumwabudu Mungu na kumkaribisha kwa njia ya pekee. Tuombe. Baba mtakatifu Mungu wetu mpendwa unaotupenda sana. Wewe unaotuelewa kutoka wae wa mguu mpaka unywele wa kichwa. Unapotuangalia kweli sisi atufai mbele zako kuwa unaangalia na kuona juu ya dhambi lakini kwa neema yako umeona ni vyema uweze kutuokoa na ndipo uweze kutumia kama vyombo vyako katika ulimwengu huu unaojaa dhiki adha na anaspa na nakushukuru kwa ajili ya radio hii yetu ya Baguzi grobo bidhi kuiweka wakfu mkononi mwako ili uendelee kuitawisha ndipo iendelee katika harakati za kueneza ili neno ili kuja kwako kuweze kukaribia naomba kwa ajili ya wasikilizaji wetu na kila familia inaoweza kuhakikishwa katika usikilizaji wa program hizi zetu za neno niombi letu ya kwamba uweze kubariki kila familia ukikutana na mahitaji ya kila mmoja kubwa hata na mdogo tunapoanza kuwa pamoja nasi hadi tamasha mapenzi yako yaendelee kufanyika unapoendelea kutupakasa na, na kutukamilisha ili tupae habari. Asante sana kwa ajili ya kusikiliza maombi yetu. Na tunaomba ili mapenzi yako yafanyike kwetu sisi kila mmoja mkubwa hata na mdogo na ni katika jina la Yesu naomba. Amen. Basi wasikilizaji wetu Ninazidi kuwakaribisha katika mpangilio huu na nikisema ya kwamba katika makala haya tunaendelea kuona jinsi Mungu alivyo mwenye huruma neema zake ambaya hazina kifani jinsi zinavyokuwa extended kwa wanadamu wenye dhambi na jinsi mwanadamu aliye nyama tu na damu anavyokuwa na kichwa kigumu katika hali ya kuweza kuelewa mambo ya Mungu na kuweza kuyanasa Nikiwajulisha ya kwamba haya yote yanafanyika kwa sababu ya dhambi iliyoingizwa katika ulimwengu huu kupitia kwa wazazi wetu wa kwanza Adamu na na hivyo shetani akaweza kuwa yeye ndiye ameweza utawala dunia hii na kuita maraki na hivyo hata leo anajaribu anavyoweza ili atamalaki malaki mawazo ya mwanadamu na iweze kuwa na ugumu wa kuweza kulishika na kuelewa eh, eh, neno la Mungu. Na hivyo kumwanadamu anakuwa mgumu kiasi ya kwamba neema ya Mungu inavyoendelea kuwa nyingi kwetu, mwanadamu anaendelea kupotea na kumkimbia Mungu tuliona ya kwamba Musa ameitwa kutoka kule e, jangwani nyikani huko na ametumwa na Mungu na ameingia katika mji wa Misri na tukaona ya kwamba sasa ameweza kuwaelezea wana wa Israeli kwa Haruni jinsi alivyoweza kuitwa na Mungu na kutumwa kuja kuwakomboa na wakafahamu ya kwamba ukombozi wao ama chao kimeweza kufika binguni na ukombozi wao umewadia na Musa akaweza kupeleka ujumbe uliyokalia kuwa nao kwa Farao na akamuelezea jinsi Mungu alivyomtuma na vile anavyotakikana kuatiria wana wa Israeli. Na yeye kwanza kwanza mara ya kwanza alidai eh, mujiza. Nae Bwana na Mungu alikuwa amemuelezea Musa ya kwamba atakapodai mujiza jinsi atakavyofanya na kinsii uh, Haruni atakavyoungusha fimbu ile ya uo ile ya Musa na iweze kubadilika kuwa nyoka lakini waganga na wachawi wa Misri wakafanya vivyo hivyo hivyo Musa na Haruni wakachukuliwa na mfalme pia ni miongoni mwa wale waganga hata kama Haruni fimbu yao hii fimbo yao iliweza uh, kumeza uh, fimbo hizo zingine za waganga falme alikuwa na kichwa kigumu baadaye Mungu akamtokea Musa tena akamwambia nenda kule katika kule majini anapoenda kuabudu eh, muto na atakapokuja uweze kumuonyesha ya kwamba eh watu wangu ruhusa waende lakini ye hakuwa hakuamesikiliza na ndipo basi e, akamwambia katika jambo hili utanijua mimi ndiye Bwana Mungu na maji yote e, Yaliyo mtoni yatakuwa damu na kweli ilifanyika hivyo na samaki wote wakaafa hu wakaafa huko na mtu ukatoa uh, ufundo na watu, wa Misri wakachukizwa na jambo lile na Musa akaweza kuwaelezewa na Mungu Aambie aroni afanye hivyo na maji yakageuzwa yakawa damu na ndipo basi katika nchi ile ya Misri maji yote yakageuka yakawa damu na Musa wakafanya hivyo na kama vile Bwana alivyoagiza na kuinua fimbo na kupiga maji na maji mbele ya farau ya na watumishi wake yakaweza kugauka damu na ndipo na waganga na, na wasamaki wote walipokufa huko na ule mto ukatoa ufumbo na watu wakawa wako kila eh, wako kila mahali Misri wanapata ma, hawapati maji yote imegeuka imegeu kuwa imegeuzwa kuwa, imegeu kuwa damu lakini waganga kama shetani alivyo na miujiza ambaye anaiga yale yanayotendwa na Mungu ikiwa tu ni counterfeit tunaona waganga wakafanya hivyo na farao um, walipoona waganga hata wao wanaweza fanya hivyo akarudi akaingia kwake lakini wat, misri walijaribu kutafuta maji ya kunywa ikatimia siku saba hakukuwa na maji ndipo Mungu akamwambia ingia kwa farao umwambie wapatie watu wangu waweze kwenda kunitumikia ndipo tunaambia akaambiwa usipofanya hivyo pigo lingine la tatu linakuja na akaambiwa kwamba ile kitu kitakayotokea sasa nitalete viula katika inchi yako kila mahali na mto utaweza uta, uta eh, na ndipo akaambiwa ya kwamba viula vitafurika vitafulika katika mto huo zitaingia katika nyumba ya nyumba yako na chumba chako na kitanda chako na ndani ya nyumba za watumishi wako na watu wako na kila mito yako na kila mahali pa kukandia ngano na kila mahali na ndipo basi akaelezewa vivyo na ndipo basi tunaona ya kwamba akaambiwa haruni anyose mfimbo na ndipo ndani eh, ya mito na ndipo ya mazima katika kila mahali ambaye jura wana wanakaa wana paona fimbo iliponyoshwa ya kwamba yura wakakwea wakatoka kila mahali wakaingia katika nyumba za uh, farao nyumba za watumishi wake nyumba za ki nyumba ya kila mtu ukaweza kufanyika hivyo lakini kama shetani anavyojaribu kila wakati kufanya eh, eh, eh, migo ya kuiga mambo ya Mungu akaweza kufanya hivyo kupitia kwa waganga na ndipo basi Farao alipowweza kuona hivyo waganga hawangeweza kuondoa viura hata kama walifanya na ndipo mwishowe akamuita Musa aweze kuondoa hiyo na ndipo akaulizwa na Musa ungetaka hii viura vitoke wakati gani na kwa kweli akasema kesho akidhania ya kwamba labda viula wanaweza kutoka wenyewe asija kanyenyekea mbele zake Mwenyezi Mungu wa Ibrahimu Mungu wa Yakobo na Mungu wa uh, wa Yakobo na basi viula ikaendelea mpaka siku ile alisema siku ya kesho na biko siku, siku hiyo viula wakakufa wote ipo tukaona ya kwamba eh wakakusanyika chungu, chungu kila mahali na nchi ikapata ufum ufundo na alipoona kuna nafuu huyu mfalme basi mambo ikawa amekua na kichwa kigumu na neno linasema ya kwamba Mungu akamwambia Musa ambia Haruni ya Yosef mbwe yake na akaweza kufanya hivyo na dipo akapiga mavumbi ya nchi na ikawa chawa katika nchi kwa wanadamu na kwa wanyama na neno linasema ya kwamba waganga nao wakajaribu kufanya yale lakini hawakuweza kufanya hivyo hivi ikawa sasa imedhihirisha kumbe kuna mambo mengine shetani hata anapojaribu kuiga hawezi kufanya basi hiyo pigo likawa linamtisa mpaka wao wenyewe waganga Wakaona kweli hii ni kidole cha Mungu. Na ndipo basi wakati we, eh, huo huo neno likatokea kwa Mungu akaambiwa simama mbele ya mfalme tena. Mwambie alipatia watu wangu waende kunitolea kafara na akaambiwa ya kwamba usipofanya hivyo nitaweza kuleta inzi katika nchi ya uh, ya Misri kila mahali. Na nitaweza kuwazuia hawa nchi wasiingie katika goshen mahali watoto wangu wako ndipo uweze kupata kujua ya kwamba mi ndiye mwana Mungu na mimi nina watu wangu special na ninataka waondoke eno linasema ya kwamba eno likaweza kutimia kichwa cha huyu mfalme kilikuwa kigumu bazi peshi yake nchi zikatokea zilio kuwa kubwa zilikuwa na utungu mwingi zinapouma wanadamu na wanyama na ndipo basi yeye akasema ehhe eh, ya kwamba sasa eh, mfalme akubali watoe kafara lakini watoe huko ndipo Musa akasema haiwezekani manake hii wanyama mnaabudu kama miungu hawa ndiyo tunatolea mungu wetu kafara tutoeje kafara ndere ya wamisri miungu yao kwa Mungu wetu watatupiga na mawe ipo basi neno linasema ya kwamba mse, ikawadia ya kwamba mfalme anasema ya kwamba hatuwezi kutoa kafara hapa bali tuweze kwenda bali kwa muda wa siku tatu kwanime aliendelea kufanya udhihaki neno la Mungu na ndipo Musa akaweza kuja na akaweza kuomba tena mainzi ikaweza kutolewa na ndipo basi Parao alipoona mambo imekuwa imekuwa heli akaweza kufanya kuwa kichwa kigumu hivyo Musa akaambiwa na Mungu ingia tena auweze kumwelezea ninataka watu wangu lakini yeye alikataa na ukiendelea kukataa kaambiwa ya kwamba wanyama wako walio kondeni na wanyama na na punda na ngombe na kila kondoo na kila utakuwa na town kubwa na ndipo basi neno lasema ya kwamba eh uh, Wanyama wote wataweza kupata pigo kubwa sana ambalo litaweza kuleta asara kubwa. Na Mungu akasema kwa m, kwa kwa kwa uh, kupitia kwa Musa ya kwamba kutakuwa na tauni itaweza kuweza kuangamiza hawa wanyama na Mungu atatenga kabisa wanyama wa Waisraeli hawatapatikana na pigo hili na Musa akafanya hivi akasema nitafanya hiyo jambo kesho. Na siku ya pili wanyama wakafa lakini katika wanyama wanti wa wana wa Israeli hawakufa hata mmoja. Na Farao akataka kuhakikisha kama kweli hivyo ndivyo akatumana katika Goshen lakini hakukuwako na mmoja aliyekufa kwa wana wa Israeli. Lakini basi aliona hata hivyo kichoa yake na moyo wake ukawa mungumu magumu na ndipo basi akaomba wale watoto watumishi wa Mungu amuondolee wa hiyo tauni na akiendelea kudhihaki Mungu na neno linasema ukweli ulioko ni ya kwamba wao waliposimama mbele ya ya ya farao na ndipo neno linasema aka, wakachukua majipu wakaweza kuirusha mbere ya farao na ikaweza kugeuka kuwa majipo majipu yenye kufura na yaliokuwa na uchungu juu ya wanyama na juu ya wanadamu na waganga hawangeweza kusimama mbele ya, ya ya ya Musa maana hata wao wenyewe walipata majipu hayo na ndipo basi Farao hata hivyo akaendelea kuwa na kichwa kiguru na ndipo Mungu akamwambia Musa ondoka uweze kuwa, kuenda bere zake tena na ndipo basi sasa nitaleta ma, mapigo yangu juu ya moyo wako na juu ya utumishi wako na juu ya watu wako lakini eh, eh, haijawahi kuonekana tena katika ulimwengu mzima na ndipo wakati nimenyosha mkono wangu nitakupiga wewe na tauni na ukweli ni ya kwamba e, mfalme aliweza kuendelea kuwa na kichwa kigumu na bado hakuona haja ya kuweza kukunyenyekea mbele za kumbe mbe. shetani anapoingia mwanadamu mwanadamu haezi kuona nguvu za Mungu mwanadamu hawezi kunyenyekea mbele ya Mungu na ndipo basi ukweli ni ya kwamba akaweza kuonywa kimbele ya kwamba wanyama wote waliokondeni waweze kama unataka waokoke watoke hataki kondeni maana kesho kutakuwa na mvua wa, wa mawe na wale wote watakuwa kondeni aidha ni wanadamu ama wanyama wote watakufa na ndipo basi wale wanao wa, wanao, wala, wanao licha jina la Mungu wakaondoa wanyama wao na wale wasio jina la Mungu wala hawakuheshimu neno la Mungu wakaweza kukaa katika kondeni na ukweli ni ya kwamba wote waliweza kuangamia hivyo basi tunaona kwamba Mungu aliendelea kufanya mambo makubwa makubwa katika nchi hii na akadhihirisha kwamba dunia hii ni yake lakini yeye mfalme farao ambaye alikuwa bado na kichwa ngumu hakuweza kukubali mambo haya. Kuwa ilinyesha lakini iliharibu haribu nyama ikaharibu chakula ikaharibu kila kitu. Na ipo baadaye analia na anaita aweze kusaidiwa lakini anapoona pigo limeondolewa anaendelea kuwa na ngumu wa moyo. Na ndipo basi Naangalia tunaona ya kwamba Mungu ana neema nyingi sana kwa mtu ambaye anaendelea kumng'ang'ana na yeye mtu ambaye ni duni mtu ambaye hawezi kufanya lolote lakini mambo haya yataendelea mpaka lini Tunapoendelea kuangalia tunaona ya kwamba Mungu ni, ruu, ni, ni huruma zake ehhe zinapo ina, zinapo zinapoendelea endelea kuonyesha bile a uh, ye mwenyewe alivyo na huruma nyingi kwa mwanadamu lakini mwanadamu ni duni sana na tutaendelea kuangalia jinsi anavyo endelea kutusaidia hata na sisi mambo haya yaendelee kutusaidia ili tuweze kuona ni ugumu wa namna gani tulio nao sisi kama huu uliokuwa na mfalme basi wapendwa tunaendelea eh, katika pati hii katika sehemu hii ya kuona Jinsi shetani alivyojaribu kabisa kupingana na Mungu na kitu kikubwa sana aliyojaribu hapa shetani alijua ya kwamba wana wa Israeli watakapokombolewa kutoka nchi ya Misri ni kupitia kwa kizazi kikiama kiki kwa kwa kwa kwa watu hawa ya kwamba Mungu atamleta mwanawe wa pekee Yesu Kristo aweze kukomboa eh, wana wa, wa aweze kuokomboa wanadamu na ndipo basi hata waganga walipojaribu kumsihi huyu mfalme ya kwamba hii ni kidole cha Mungu hakukubali na ndipo basi alijua ya kwamba anajaribu kupinga kuzaliwa kwa Yesu Kristo kupitia kwa kabila hili la Waisraeli na vile atakavyoweza kuokoa wanadamu mambo haya shetani alikuwa ya nayofahamu na hivyo ndivyo alivyopitia kwa waganga na wachawi eh, ya kwamba kana Musa na Haroni walikuwa tu ni waganga kama wachawi tu wa Misri hivyo eh, miwigo yake ya miujiza ilikuwa inaendelea kupinga kabisa juu ya uzaliwa ama juu ya mpango wa wokovu na tunapoendelea tunaona wacha tuendelee tuone jinsi Mungu atakavyokuja kuja eh, Yesu Kristo atakavyokuja alijua hivi shetani na kwamba atafanya miujiza mingi hivyo ndivyo alivyoendelea kufanya counterfeit ya miujiza kupitia kwa waganga ili hata kama Yesu akija akifanya miujiza watu wasimwamini na akadhihirisha nguvu zake shetani katika ulimwengu huu na sipo basi tunaona ya kwamba ya kwamba mipango ya Mungu ni kama i, ni, i, mwanadamu anaweza kutumia nguvu hizo kufanya hivyo hivyo lakini hawa waganga wote walikuwa wanatumiwa na Shetani. Basi tunaona katika uh, mto Nile ulikuwa ni mto ambaye uliweza kuabudiwa na WaMisri. Na hawa vijana wa wawili, hawa ndugu wawili Haroni na Musa, wakaweza kumujia huyu mfalme. Na ndipo basi wakaweza kuendelea kumwonyesha jinsi Mungu alivyo na uwezo na nguvu. Na hawaku uh, mfalme hakukubali mambo haya lakini aliendelea kuwa na ugumu na hawa ma watumishi wa farao waliweza kushangaa kuona kuna mambo mengine hayuwezekani kwao na wakaweza kumwambia mfalme basi hii ni kidole cha Mungu Na haiwezekani sisi tuendelee kupingana na huyu mtu sasa huyu mtu ameharibu Misri kabisa Wachana na yeye aweze kuenda na watu wake maana hawakujua ni lipi litakao tokea baadaye lakini tunaona eh, ukiangalia katika kitabu cha kutoka kumi aya ya saba. inasema ya kwamba watumishi wa farao wakamwambia farao Ya kwamba huyu mtu ataendelea kuangamiza Atakuwa tanzi kwetu mpaka lini? Wape hawa watu ruhusa waondoke, wakaabudu huyu Mungu wao. Maana ni Mungu mwenye uwezo. Maana tusipofanya hivyo inaonekana Misri yote itaangamia hata sisi wenyewe tutaangamia. Lakini mf... Mf... Mf... mfalme faraun. akaleta hawa ndugu zake ndugu wawili tena akawaambia basi Endeni, lakini ni akina nani watakaoenda na ndipo Musa alipoulizwa ni nani na nani wanaenda na Musa akajibu vizuri sana Isi tunaenda Isi tunaenda na watoto wetu na ndugu zetu na na, na, na mifugo yetu na wanyama wetu na tunaenda kumtolea Mungu wetu kafara na ndipo yeye hakusita kumwambia ukweli ulivyo na ndipo basi aliposikia ya kwamba wanaenda wote akasema hapana siwezi kuatia nyinyi mwende na wadogo nyinyi wakubwa ama wanaume waweze kwenda lakini watoto wadogo wabaki akaendelea kuonyesha kana kwamba anawahurumia na kunaweza kutokea vitu na visanga huko mbele na ukikumbuka ya kwamba huyu ndiye aliyowaua watu, eh baba ya huyu ndiye aliyowaua watoto na yeye ndiye ameendelea kuplete mateso katika wana wa Israeli. Anawaambia nendeni nyinyi mlio wakubwa lakini muache kina mama na kina watoto. Alikuwa anataka tu wabaki ili waweze kuwa loyalty ya kwamba hawa wanaume watarudi. Ndipo basi alipokuwa bado na kichwa ngumu Musa akainua fimbo yake na ndipo ilipoinuliwa akaweza akaweza kuleta nzige nzige hawa ni nzige ambaye hawajawahi kuonekana na wakaweza kufunika m, kufunika mawingu jua halikuonekana na ndipo basi yeye alipoona m kwamba na ujue ya kwamba katika katika eh, katika misri yote mvua imenyesha imeharibu kila kitu chakula na ile sasa iliyokuwa imesalia ni ile ikuwa haijamea na sasa imemea sasa ona vile itakavyoweza kuangamizwa na hawa nzige ndipooban ndipo ba? basi mfalme akaitana akiwa na huruma akiwa na huzuni nyingi akaweza kuona kweli wanzi wa, wa, wamejaa uh, zige wamejaa kila mahali na ndipo akasema oo oh, mimi nimefanya dhambi na watu wangu nisamehe hii dhambi na ndipo uweze kumuomba Mungu aweze kuniondolea hizi hii kifo na ndipo Musa alipo alipo Mungu ni wenye huruma. Ya kwamba unajiweka kama na kwamba we ungekuwa ni Mungu ungewaachilia hao watu wateseke. Lakini Mungu anaposikia analia, anasikiliza sauti ya Musa na anamuondolea pigo lile. Na ndipo basi Musa ukiangalia katika kitabu cha kutoka kumi. aya ni ya mbili mpaka ishirini. Musa akaambiwa na Mungu nyosha fimbo yako na uh, alipofanya hivyo na ndipo basi hawa nzike wakaweza ku, wataweza kuondolewa katika Katika nchi ya Misri na alipoweza kunyosha fimbo yake Mungu Akalete, akalete upepo kutoka mashariki na ukaweza kusukuma zile nzige zote katika uh, uh, bahari ya shamu. na hakuna mnyama mzige yoyote aliyobaki katika nchi ile na hakuja kuwa na nzige wanamna ile hapo mbeleni na hata kidhani kama kutakuwa na nzige namna hiyo manake walikuwa wamefunika uso wa nchi na waliweza kumaliza kila kitu kilichokuwa kimezalia baada ya ile mvua ya mawe ndipo basi wakati huo huo tunaona ya kwamba ukweli ni ya kwamba ma, m, uh, farao alipona bado mambo haya yamefanyika na zige wameweza kuonde, kuondoka kuendelea kukubali yale aliyokuwa ameagiza. Yeye alionyesha Mungu ya kwamba yeye ndiye aliyena nguvu juu ya nature, yeye ndiye aliyena nguvu juu ya kila kitu katika dunia hii. Na mambo haya wapendwa wasikilizaji wangu ni ya kwamba tunapayosoma kama hadithi, tunastahili kuweza kufahamu ya kwamba Mungu wetu anaelewa ya kwamba yale yanaokuja kuja yale yaliyokuwako na yale yatakao kuwako likiwa ni dhihirisho litakao wale wanaoendelea endelea kusimama katika neno juu ya shida kubwa itakaojia ulimwengu huu na kutakuwako na mapigo kama haya haya yaliyokuja kuja katika nchi ya Misri hata katika kizazi hiki cha kufunga historia ya ulimwengu mapigo haya haya yataweza kuwako. na de wewe na mimi tutasimama tutakuwa na kichwa kigumu kama farau ama tutaweza kunyekea mbele yake Mwenyezi Mungu aliye na uwezo na nguvu ya yaweza uh, kuangamiza ama kuokoa kabisa Ndipo basi katika hali ya kuogopa uh, yeye alifanya bado moyo wake kuwa mgumu na ndipo basi hawa wana hawa wa, watu wa Misri walikuwa tayari sasa huyu mtu uweze e, walikuwa tayari hawa watu waweze ku, ku, kuachiwa waende zao na kwa sababu sasa wao wameona uhalibu ambao umeingia wameogopa maana hawajui ni nini sasa itatokea Manake waliona hata huyu Mungu anaweza kuwaangamiza wote na nchi ile ikapewa hao wa wa wa Waisraeli. Wa, wa Manake mapigo inakuja lakini watu wa Mungu hawauguswi. Kili linanitia moyo, hili linanifurahisha ya kwamba hata kama tutateswa na mateso ya ulimwengu huu, wale wanaomcha Mungu, Mungu ataendelea kuwalinda kama vile alivyowalinda Waisraeli katika nchi ya Goshen vile alivyoweza kuwaokoa katika mapi kutokana na mapigo haya vivyo hivyo ndivyo watu wa Mungu katika kizazi hiki cha mwisho watakapokuwa hata wameendelea kuangamizwa na falme za ulimwengu huu Shetani kupitia falme za ulimwengu huu atawatesa watu wa Mungu ataendelea kuwa kuangamiza watu wa Mungu lakini Mungu wetu atakapokuja kuweza kututanisha kutuokoa hata tukiwa katika dunia hii mapigo mapigo kama haya yatakuwa ni salary in advance kwa watu wanaotesa watu wa Mungu na ninataka niwajulishe ya kwamba mambo haya haiko mbali na sisi wapendwa maana imekaribia hata mlangoni dunia yote inatafuta ushirikiana utakaoweza kushiriki watakaoweza kushirikiana wote ili waweze kuweka Tiria sheria inaoitwa teria ambaye ni ya kuunganisha ulimwengu yaani the new world order amba itaweza kuunganisha ulimwengu wote waweze kumwasi Mungu na wale watu wa Mungu watakao simama imara wataendelea kuteswa kama vile wa Misri walivyotesa wana wa Israeli katika nchi ile ya Misri na Mungu ndipo atakapokuja kutembelea dunia hii atawaripishia watu watu wake kama vile alivyokuja kutembelea Misri akaendelea kupiga mapigo lakini wa Misri walikuwa bado wako na kichwa gigumu ndivyo itakavyokuwa wapendwa wa Misri walikuwa tayari sasa watu hawaachiwe maana waliona hata next step hawajui ni nini itakaotokea hienda ikawa wao wao watakufa wata lakini mfalme akawa bado na kichwa sigumu ndipo basi ukweli ni huu ya kwamba wale watakao simama na neno watakuwa Mungu ndiye ngome yao kama vile alivyo kuwa ngome ya wana wa Israeli katika nchi ya Gose. Na ndipo basi wa, wa Misri wakaona hata sasa huyu mfalme amekuwa mgumu sana na wakaona anapingana na yeye mwenye nguvu na ndipo Kila mahali uoga ukaingia katika Misri na ndipo wakawa wanajiuliza ni nini itakaofuata sasa na ndipo basi farao Telao akabeba kujua ya kwamba kuna pigo lingine eh, linakuja na ndipo basi akaelezewa ile kitu kitakaofuata sasa ni giza. Na kwa sababu wewe unakuwa na kichwa kingumu dunia hii yenyu itakuwa na giza ambaye hakuna mtu hata mwingine. Na ndipo basi Mungu aliye mwenye uwezo anaotumia huyu anaotumia mtumishi wake Musa wale watumishi wa farao walijaribu vile wanavyoweza kufanya lakini falme hangeza kufanya haya maana kulikuwa bado giza itakuja na giza hii ilikuja ikawa giza nene ambaye hakuna mtu ambaye angeona mwingine na ndipo basi tunaona ya kwamba Musa aliweza kuheshimiwa na wale wasio mcha Mungu na wasiye mcha Mungu kwa sababu yeye pike yake ndio aliyekuwa na uwezo wa kutoa eh, mapigo. Na ndipo basi Musa kukizoma katika kutoka kutoka ishirini kutoka ishirini na moja Musa akaambiwa na Mungu, Hebu inua mkono wako uelekee binguni na ndipo watu waweze kupigwa na giza hawataona bali wataweza kupapasha papasha na kukawa na giza nene katika nchi hii ya Misri kwa siku tatu mfurudisho Hakuna mtu ambaye aliona mwingine hakuna mtu aliyotoka mahali alipokuwa lakini wana wa Israeli walikuwa bado wana nuru katika makao yao Jambo hili linanikia moyo sana ya kwamba kumbe kumcha Mungu. Hata kama utajinyima mambo ya ulimwengu huu, utakuwa ubora sana. Na ndipo unapoangalia basi Farao Akaitan, akatumana Musa aweze kumwambia aje. Na ndipo akamwambia basi nendeni Mweze kumtumikia huyo Mungu wenyu Lakini na muende hata na ngombe zenyu na mbuzi zenyu na hata watoto wenye waende pamoja nanyi lakini lakini ukweli alikuwa sasa anasema Mwende nyote lakini muache mifugo na Musa akamwambia la hatuwezi kuacha hata mifugo maana tukienda huko tunamtolea Mungu na hatujui ni kipi tutakaa kumtolea Mungu kwa hivyo tutaenda sisi tutaenda na watu wetu na watoto wetu na mifugo yetu hipo tuweze kumtumikia Mungu wetu na kwa sababu hatujui tukifika huko ni kitu gani tutakaamtolea eh, miongoni mwa hizo vitu sadaka ya Mungu basi tutaenda na kila kitu lakini moyo wa Farao ukaendelea kuwa mgumu akakataa kuachilia lifugo basi Musa akaambiwa na Farao we wewe ruhusu uende na watoto na uende na na uende na, na watu wenu Mubaki na mwache mifugo na bado unakataa basi ondoka hapa Musa kaambiwa na Farao na usione uso wangu tena bana siku ile utakao na uso wangu ni ya kwamba utakufa Musa kupingana akamwambia nitafanya umenena vyema sitaangalia uso wako tena na ndipo basi wakati huu Musa akaondoka mfalme huyu alikuwa anazuiwa kumhamu Musa kwa njia yoyote ile na ndipo sasa ilikuwa hata wa Misri wanataka yeye aweze kuondolewa maana yeye peke yake ndiye aliyokuwa na uwezo wa kuweza kuangamiza mapigo. hivyo hata hangemunguza lakini sasa unaona mfalme bado anaendelea kuwa na kichwa kigumu lipo neno linatuambia ya kwamba linatuambia ya kwamba Musa yeye mwenyewe akamwambia basi hivyo umesema ni sawa unaona uh, unapoangalia na kufahamu ya kwamba Iza nene ambalo limeweza kuingia katika nchi ya Misri limeweza kuwafanya watu wasione Imeweza kuwafanya watu wasitoke mahali walipokuwa. Limeweza kuwafanya watu kwa siku tatu hakuna mtu anatoka mahali hiko. Hakuna mtu anaona kitu. Hakuna yaani Mungu alikuwa anadhihirisha ya kwamba inchi hii imeongozwa na giza. Inchi hii imekuwa katika giza nene la shetani. Inchi hii imeongozwa na mkuu giza mbaya ni shetani na inchi hii imeendelea kupingana na Mungu na Mungu mwenyewe anadhihirisha ya kwamba yeye ni wa nuru kumbuka ya kwamba neno la Bwana linasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi alitenga giza na akatenga nuru nuru akaiita mchana na giza akaliita usiku ni wewe na mimi tuamue tungependa kuongozwa na nuru ya Mungu ama tungependa kuongozwa na giza wakati mtu anapoongozwa na giza yeye hajali Mungu, yeye hajali kuabudu Mungu wa kweli aliyeumba mbingu inchi na bahari na chemichemi za maji kwa siku sita na kwa siku ya saba yeye mwenyewe akawa amestarehe, akaitenga na siku zingine, akaibariki akaitakata Hivyo mwanadamu anapoendelea kutaka kuendea katiku, kuendea katika giza, hawezi kutambua uumbaji wa Mungu. Na hivyo ndivyo dunia yetu ilivyowapendwa ya kwamba watu duniani wamekata kata kata kumtambua huyu Mungu aliye na uwezo juu ya mapigo haya ambaye imeweza kujia nchi ya Misri. Na mapigo haya yanapoendelea katika nchi hii ya Misri Mungu anatanga sisi tulio katika kizazi cha mwisho tuweze kujifundisha ya kwamba kabla Mungu hajakuomboa watu wake kutoka na kuhamisha kutoka dunia hii mapigo haya haya yataweza kurudiwa mapigo haya haya yataangukia dunia hii lakini ni akina nani watakaoweza kuangukiwa na mapigo haya ukisoma katika kitabu cha ufunuo saba anasema ya kwamba Yohana aliona ya kwamba malaika wanne wanashikilia pepo za ulimwengu ili upepo uzivume katika ulimwengu huu mpaka watu wa Mungu waweze kutiwa muhuri katika vipaji vya nyuso sao na muhuri ambaye Mungu wanaweka ndani ya watu wake ni muhuri gani ni muhuri wa kutambua ya kwamba hawa watu wa Mungu walio katika ulimwengu huu wamekubali yeye ndiye aliyeumba kwa siku sita na siku ya saba akaiweza kuitenga na siku zingine akaipumzika akaibariki akampatia mwanadamu kuweza kuwa na starehe siku ya saba akikumbuka uumbaji dunia yote itaungana kwa pamoja na itaweka kue, itaweza kuweka sheria ambaye sheria hii itapingana kabisa na siku ya saba ya juma ambaye Mungu aliweza kuitenga na kuibariki na wataamua kwamba katika dunia wanataka ku kupumzika siku yao nayo haitakuwa ni siku ingine bali ni siku ya kwanza ya juma wakipinga siku ya saba ya juma na kufanya mambo makubwa makubwa siku hiyo siku ya saba itakuwa ni hiyo siku ya biashara zikubwa kubwa siku ya saba ndio itakuwa ya anasa za mwezi huu itakuwa ni siku ya kufanya mikutano mikubwa na kuweza kuwa na sherehe za uraji na unywaji Wat niendelea kulikanyagia chini siku hiyo ya saba lakini siku ya sa, ya kwanza ya juma wataweka sheria ya kwamba ni lazima kila mtu akufike siku ya kwanza ya juma hikiyo ni mpango mahususi wa shetani wa kuweza kupingana na Mungu mubati aliyeumba mbingu nchi na bahari kama vile alivyoweza kupingana na yeye katika nchi ya Misri. Hivyo hivyo ndivyo atakavyotumia wafalme wa dunia hii na wakuu wa dini katika ulimwengu huu waweze kupingana na yeye. Na ndipo neno linasema watu watakao kuwa upande wa Mungu kweli watapata mateso kama vile wana wa Israeli walivyopata mateso kule katika nchi ya Misri. Lakini je wewe utajimudu katika mateso haya? utajimudu katika yale ambaye waisraeli walipitia utajimudu katika utumwa utajimudu kutoka kwako ndani ya nyumba na kuweza kwenda kuishi mwituni maana yake unasafutwa kwa undi na uvumba ili uweze kuangamizwa Yesu akasema wakati ule mtu atakayompenda wazazi wake kuliko kumtenda Mungu huyo hafai kabisa kuwa mwanafunzi wa Yesu mtu atakapompenda mke wake kuliko kumtenda Mungu huyo hafaa kuwa mwanafunzi wa Yesu mtu atakapopenda wazazi ya watoto kuliko kumtenda Mungu huyo hata kuwa anafaa huwa mwana wa Mungu. Na je, ikiwa sasa sheria na imewekwa na serikali, tutafanya nini? Unapoangalia katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Mtumishi wa Mungu petoro katika wakati wake, walipokuwa wanashikwa na kuperekwa katika kotini, waliulizwa, "Je, mutaachana na maneno hii ya kusia kuzungumza juu ya huyu Yesu? mutaachana na ukweli wa Yesu?" Lakini akawaambia mweni nyinyi wenyewe kama inatufaa kumskimiliza mwanadamu ama inatufaa kumskimiliza Mungu. Lakini wao wenyewe walikuwa wameamua ya kwamba ni bora kumtii Mungu kuliko kumti mwanadamu. Serikali za ulimwengu huu zitaweza kushikwa na shetani, viongozi wa ulimwengu huu wataweza kuunganishwa na na na ile uasi mkuu wa shetani ili waweze kuweza kutumia hata na jeshi lao warazimisha watu wa Mungu kuwaburu siku ya kwanza ya Juma lakini wewe na mimi mtasimamaje ni, ni vyema kuangalia ni vizuri kumtii mwanadamu kuliko kumtii Mungu Joshua katika nidhamu yake akasema amweni hivi leo ni nani mtakao mtumikia? Ni miungu Ama ni wakuwa dunia? Ama ni wakuwa dini? Lakini akasema mimi na nyumba yangu nimeamua kumtumikia Mungu hata kama wengine wote watakataa. Wapendwa. Farao akasema ya kwamba kweli ni ya kwamba kwa sababu umekataa sasa yale nimekuagiza uweze kwenda wewe na watu wenyu wote na watoto lakini wache wanyama na umekataa hilo alikuwa naona kama ni privilege amempatia Musa akamwambia basi sasa lile linalo kufaa kufa, wewe ya kwamba uondoke hapa kwangu na usione uso wangu tena na ukumbuke ya kwamba ye ndiye amekuwa akiita Musa. Pigo linapozidi, anamuita Musa. Na akamwambia siku ile utakaoona uso wangu tena wewe Musa, hakika utakufa. Ndipo Musa akamwambia umefanya vyema. Nami na sitakuangalia uso wako tena. Ukukumbuka ya kwamba huyu mfalme alikuwa na uwezo wa kuangamiza Musa lakini hangemuangamiza kwa sababu yeye mwenyewe Musa mtumishi wa Mungu yeye aliyokuwa na uwezo wa kuondoa mapigo haya. Na basi tunaona ya kwamba Musa anakumbuka ana ana, ana ya kwamba wakati alipoweza kuambiwa aende kwa eh, kwa kwa kukomboa hao wana wa Mungu Mungu alimwambia ya kwamba amwambie amwambie farao ya kwamba wana wa Israeli ni, uz, ni, ni mzao wangu ni mtoto wangu wa kwanza mzaliwa wa kwanza na usipokubali ya kwamba nami nitaua mzaliwa wako wa kwanza na ndipo neno linasema ya kwamba waisraeli walikuwa wameheshimiwa na Mungu kama uzao kama mzaliwa wa kwanza na hivyo Mungu alivyokuwa ana weka nadhiri dele ya wanadamu hata wanapopata mtoto wao wa kwanza ile anavyokuwa na nafasi ya kuweza kuheshimiwa na kulidhi mara maradufu mambo ya mali ya ulimwengu huu basi wana Israeli walikuwa wameweza kupewa na nafasi hiyo lakini farao aliambiwa mkubaria aondoke mimi nitaangamiza uzalio wao wa kwanza Hili ndilo lililokuwa jambo lilotajwa mara ya kwanza wakati Musa alipoweza kutembelea nchi hii lakini hili ndilo litakalokuwa kuwa na mwisho. Kwa hivyo Balme akasema ondoka na usione uso wangu. Musa akasema umefanya vyema Nitakona uso wako tena. Ye hey, mpango wa Mungu kuokoa hawa watu kusema sasa umefika mwisho viku ya kesho mtaendelea kuona mipangilio na watana na mambo hayo yote yametendeka katika nchi ya Misri ile wana wa Misri wa, wa Israeli watakavyokombolewa ikiwa ni mfano wa vile sakavyo kombolewa na kuhamishwa kutoka dunia hii kama vile watakaohamishwa hamishwa kutoka nchi ya Misri na mkono wenye hodari Isimu Mungu yetu atupate sifa atukuke maana ametupatia haya akitubihishia ya kwamba kukombolewa kutoka ulimwengu huu na kuhamishwa kupera kwa binguni, ni lazima kwa wale wanaomcha Mungu na ningeomba Bwana anisaidie niwe mmoja wa hao watakaokombolewa wewe na ya wewe yaweze kufanyika kwetu sisi zote mkubwa hata na, mkuu, na mdogo maana wewe una mpango mahususi wa kuweza kukomboa dunia hii yote na watu wako kutoka dunia hii na kuwahamisha kuwapeleka mbinguni. Mapenzi yako yafanyike kwetu sisi hata na kwa hii radio ya Habaguzi grobo Katika jina la Yesu tumeomba. Amen. Amen. Ah uh, sana mchungaji Geoffrey Ngige kutoka Seattle Washington katika makala muhimu kabisa je mpendwa utajimudu na kutuma wana wa Israeli utasimamaje lakini wana ulianguru mapigano parbara 13 na kama vile Musa ile wimbo wao na awamu ile na ubarikiwe na kama vile mzaliwyo mwinu wa ka jangwani nakamavile msali vio muinu wa yule nyoka changwani ipya ipya anawada anamudi kuinduliwa ipya uzima jire. milele katika ye bwana yesu uzima kwa katika ye bwana mile katika yeye bwana katika ukipenda kumfitia mchungaji joseph rangige uweze kumfikia katika nambari mbili, tano, tatu, mbili, moja, tatu, sita, sufuri sita sufuri Ukipenda kumfikia mchungaji Geoffrey Ngige kutoka Seattle, Washington ni mbili tano tatu, mbili moja tatu, shita sufuri, shita sufuri na hadi hapo wakati mwingine na vilevile vile unaweza kuingia online abagushi globalradio.com ama abagushi globalradio@yahoo.com vilevile tufikie sufuri sufuri sufuri tano na hadi hapo wakati mwingine na ubarikiwe ndugu msikizaji safari yao wana wa Israeli mapigano